și pe pământ, La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C 066. Lecțiunile acestea prezintă un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al noului testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, așa după cum Duhul cel Sfânt al Lui Dumnezeu a găsit cu care să le inspire prea credinciosului sau slujitor, preotul Nicuriță. Același Duh Sfânt al Lui Dumnezeu a călăuzit apoi astfel de așa manieră lucrurile încât meditațiile acestea să fie prelucrate în cadrul emisiunii, în cadrul studioului Emisiunii Creștine de Radio la care ascultați, sub forma unor lecțiuni cu durata de 30 de minute, de maniera prezentărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea noastră de zi C066 va debuta cu prilejul citirii versetului 3 al epistolei lui Pavel către Corinteni, capitolul 10, în care am pătrunz cu prilejul lecțiunii precedente. Haideți însă, ca mai înainte de a pătrunde în textul lecției propriu zise, să citim versetul 13 de la 1 Ioan, capitolul 5, care ne aduce vestea cea minunată și bună a lui Dumnezeu. Citesc. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Dragii mei, nesiguranța nu este altceva decât masca neștiinței și înseamnă să te îndoiești de cineva care îți afirmă un lucru clar, suspectându-l de minciună. Când în fața unor afirmații atât de clare, ca cele din versetul de astăzi Te refugiezi sub fel de fel de pretexte Ca să nu recunoști realitatea absolută Înseamnă că îl învinuiești de înșelăciune Pe cel care a vorbit, adică pe Dumnezeu Te-ai gândit serios la aceasta Tu care te numești creștin Indiferent de ceea ce pui după creștin Poate că ești creștin ortodox, catolic, adventist Creștin după Evanghelie, penticostal De care te vei fi numind tu, acesta care te numești creștin, poți să spui împreună cu Dumnezeu, știu că am viața veșnică? Cuvântul lui Dumnezeu nu permite nici o îndoială. Dumnezeu a vorbit, fie că vei crede sau nu, și adevărul acesta este. Dacă ai crezut în Fiul lui Dumnezeu, ai viața veșnică, nu pentru că o meriți, nu pentru că ai făcut tu altceva decât atât, ai primit ce a făcut Dumnezeu pentru tine, atât, dar dacă ai făcut atât, atunci știi că-L ai. A fi născut din Dumnezeu, duhovnicește vorbind, și în același timp să te îndoiești de relația ta filială cu El ca tată, este același lucru, aș putea spune, cu a te îndoi de relația ta de fiu față de părinții care ți-au dat viață. Nașterea mea în casa părinților care m-au adus la viață, nu are absolut nimic comun cu vreo intervenție din partea mea. Totul a fost rânduit de părinții mei. Bineînțeles, știm că aici este la mijloc planului Dumnezeu, dar vorbind despre nașterea mea în relație cu părinții mei, aici a fost totul rânduit de ei. Ei bine, dacă după ce ei m-au adus la viață în sânul acestei familii, eu aș începe să-mi fac probleme cu privire la apartenența mea la ei, spunând că nu știu dacă merit să fiu al lor, nu știu dacă am făcut ceva care să mă califice drept al lor, dacă aș începe să vorbesc în felul acesta, prima reacție a părinților ar fi o mare neliniște cu privire la starea minții mele. Ceva înseamnă că s-a stricat în mintea mea dacă am ajuns să nu-mi mai cunosc părinții și să-mi atribui mie anumite merite cu privire la nașterea în familia aceasta. Ei bine, tot așa stau lucrurile și cu privire la nașterea noastră duhovnicească, în marea familie a lui Dumnezeu. El a rânduit lucrul acesta mai dinainte de temerea lumii să fim copii ai lui și noi nu avem aici niciun merit și când spunem că suntem copii ai lui Dumnezeu, nu spunem că am făcut noi ceva, ci recunoaștem prin aceasta că El, prin Domnul Isus Hristos, ne-a adus la viață, ne-a născut din nou. Desigur, noi am primit lucrul acesta din partea lui, dar chiar și faptul că am primit este tot lucrarea lui, căci așa spune cuvântul, el ne dă și voința și înfăptuirea. Așadar, dacă ești născut din Dumnezeu prin Duhul Sfânt, nu este niciun merit al tău, este numai lucrarea lui Dumnezeu de care tu te bucuri și o recunoști cu bucurie în tot locul și în tot timpul. Și când cineva spune, oare nu cumva te mândrești? Ai să răspunzi, cum să mă mândresc cu ceva pe care l-a făcut tatăl meu? După cum nu mă mândresc, cu nașterea mea în cadrul familiei biologice în care sunt, tot așa nu mă mândresc nici cu nașterea mea duhovnicească în familia lui Dumnezeu, ci din mă bucur și îl recunosc ca tată deoarece sunt născut din el. Am o ființă nouă din Dumnezeu, o ființă care mă leagă cu el prin fiul său Isus Hristos care m-a născut duhovnicește în casa lui Dumnezeu. Așadar, dragul meu care asculti aceste gânduri, ești și tu născut din Dumnezeu? Atunci nu poți decât să te bucuri, iar când cineva vine și pune la îndoială nașterea ta din Dumnezeu, ai să-i zâmbești îngăduitor și ai să spui, îmi pare rău, nu știi ce s-a întâmplat între mine și Dumnezeu, El mi-a dat viața prin Fiul Său și acum eu sunt al Lui, iar El este Tatăl meu. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi și ascultarea mesajului în continuare și să faci parte de mântuirea ta prin primirea jertfei Domnului Iisus Hristos tuturor acelora care n-au făcut pasul acesta și după aceea să le dai și lor bucuria mântuirii. Să ne ajuți apoi ca toți cei care am primit jertfa Domnului Isus Hristos și suntem născuți copii în casa ta să umblăm deni de acest nume pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Haideți acum, iubiți ascultători, să dăm citire textului nostru de astăzi, care este versetul 3 din 1 Corinteni, capitolul 10. Pentru înțelegerea lui însă, trebuie să citim și celelalte două versete dinainte, astfel că vom citi 1 Corinteni, capitolul 10, versetele 1, 2 și 3, care astfel glăsuiesc. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare... Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, iar versetul 3 de astăzi, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească. Dragii mei, ținta vieții nu este să mănânci și să bei, ci să trăiești frumos, să fii folositor celor din jurul tău și să urmezi adevărul oriunde merge el. Cine trăiește numai pentru mâncare și băutură nu s-a ridicat nici cu o palmă deasupra celorlalte viețuitoare necuvântătoare. Ținta vieții duhovnicești la fel nu este numai să mănânci pâinea și să bei apa cuvântului dumnezeiesc, ci să trăiești în sfințenia și neprihănirea pe care o dă adevărul, să fii potrivit, pentru lucrarea lui Dumnezeu, ca să te poată folosi oriunde are El nevoie, să fii gata să asculți de voia Lui și să te supui în totul ei, să umbli smerit și curat în toate privințele, să-ți aduci întreaga ta viață ca jeptă, pe altarul dragostei și adevărului, este să fii roditor și să trăiești în lumină oriunde și oricând. Să-ți păstrezi nepătate hainele albe pe care le-ai primit atunci când te-ai întors din țara păcatului. Ținta vieții creștine este să lucrezi cu râvnă pe ogorul cel unic al lui Dumnezeu și să lupți lupta cea bună a credinței, nu a unui crez oarecare. Să ai ochii ațintiți numai asupra Domnului Isus, ca să înveți de la El cum să trăiești cum să lucrezi, cum să aduni în grănarul ceresc, cum să rezolvi toate problemele vieții, cum să asculți, să te asemeni cu el în toate privințele, căci numai așa poți fi plăcut lui Dumnezeu. Izraeliții n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și au pierit în pustie. Ei au cârtit au fost nesupuși și neascultători de voia și legea Domnului, au dorit lucruri potrivnice adevărului și sfințeniei, au lucrat după capul lor, s-au închinat la idoli, iată câteva din păcatele lor. Dumnezeu nu dorește ca noi doar să mâncăm pâinea și să bem apa cuvântului Său, ci El dorește ca în urma acestei hrane substanțiale să aducem roade. Ce folos dacă o vacă mănâncă foarte bine și se îngrașă în timp ce nu dă laptele dorit de stăpânul ei? Stăpânul nu hrănește vaca numai pentru plăcerea de a o vedea mâncând, ci pentru a avea un folos de pe urma ei. Nici o plăcere nu-i facem lui Dumnezeu când citim cuvântul său cu regularitate, când cântăm cântări duhovnicești, când mergem regular la adunare, dacă în urma acestor lucruri nu se vede o viață nouă, sfântă și roditoare. Dumnezeu ne paște în pășunile verzi ale adevărului său, nu numai de dragul de a se uita la noi cum mâncăm, ci se uită la laptele duhovnicesc pe care îl dăm în urma hranei. Să nu fim numai niște șoarici de bibliotecă, ci să fim oi ascultătoare care dau lână, lapte și miei. Atunci suntem plăcuți Domnului. Altfel vom pieri în pustia acestei lumii. La versetul 4 din Tei Corinten 10, Apostolul Pavel continuă să ne spună despre izraeliții care au ieșit din Egipt, și toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. O, iubiți ascultători, nu e un lucru mic să bei din Hristos băutură duhovnicească și să vină mereu Hristos după tine ca să bei din el necurmat. Da, nu e un lucru mic acesta, ci este așa de mare cât nu se poate spune. Sfântul Ambrozie, referindu-se la acest verset, spunea, nu era o stâncă nemișcată aceea care urma pe poporul lui Israel. bea și tu ca Hristos să vină după tine. Textul acesta este luat din lucrarea despre Sfintele Taine, capitolul 1, cartea 5. Domnul Hristos vine după toți aceia care au ieșit din Egiptul păcatului și au băut din stânca duhovnicească, adică din el, dar nu e destul numai atât. Nu e destul să fii izbăvit din robie și să bei zilnic din Hristos apa vieții, deși e un lucru foarte mare, dar nu e destul că El vine după tine ca să nu duci lipsă de nimic prin pustia lumii, ci trebuie ca și tu să devii apă vie, ca și Hristos să bea din tine și astfel să vii și tu după El cum El vine după tine. Aceasta este adevărata mântuire și adevărata stare în Hristos, când El vine după tine și tu vii după El, când tu bei din El și El bea din tine. Rămâneți în mine, spune Hristos la Ioan 15 și eu voi rămânea în voi. Este o rămânere reciprocă. Există o parte a noastră pe care trebuie să o împlinim dacă vrem să fim cu adevărat creștini, și anume să rămânem în Hristos tot timpul ca să poată și El rămâne în noi. El ne-a dăruit odihnă, dar și noi trebuie să-i dăruim odihnă prin lumea de azi pe unde călătorește El. El ne potorește setea dar și noi se potorim pe a lui setea după a ne avea tot mai mult ai lui, pentru că și el însetează după iubirea noastră cum însetăm și noi după iubirea lui. În privința aceasta putem să găsim un text care ne ajută să înțelegem la Matei capitolul 25 de la versetele 35 până la 40. Israeliții de odinioară N-au răspuns cu dragostea lor la dragostea lui Dumnezeu care i-a izbăvit și le-a purtat de grijă în pustie. N-au rămas în el în ascultarea de cuvântul lui așa cum el a rămas cu ei împlinind cu credincioșie partea lui. De aceea au pierit în pustie. Oare nu avem și noi răscumpărații Domnului de învățat ceva de aici? Repet, nu este suficient Că Domnul Hristos a venit după noi, ci trebuie să mergem și noi necurmat după El, să-i fim necurmat odihnă, apă și pâine duhovnicească, pentru ca să se poată bucura de noi. În felul acesta ne împlinim cu adevărat chemarea noastră în lucrarea Lui. La versetul următor, versetul 5 din 1 Corinten capitolul 10, Apostolul Pavel, Trage următoarea concluzie. Totuși, cei mai mulți dintre ei, dintre izraeliți aceștia, față de care Dumnezeu a făcut atâtea minuni, n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Dragii mei, nu datorită faptului că ai făcut la un moment dat un pas spre Dumnezeu, Că citești regulat Biblia sau poate ai studiat teologia, că ai câteva experiențe pe calea creștină. Nu toate acestea te fac plăcut lui Dumnezeu, deși au și ele valoarea lor. Izraeliții, cu toate că au ieșit din robia Egiptului, deci asta este egal cu întoarcerea noastră la Dumnezeu, au trecut prin Marea Roșie, acestea sunt experiențele noastre religioase și au mâncat din mana cerească, aceasta egalează cu ceea ce facem noi prin citirea Bibliei sau studii teologice. Totuși, cuvântul ne arată că n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și, vai, au pierit în pustie. Ce înseamnă de aici este că poți să trăiești o viață religioasă intensă, fără însă a fi plăcut lui Dumnezeu. Poți fi religios, dar fără să ai o inimă predată în întregime Domnului, lăsându-te de plin în voia Lui ca să facă ce vrea El cu tine. Poți fi religios din interes sau de frică. Poți fi religios din simplă plăcere firească, un fel de pasiune ca și celelalte pasiuni din lume. A fi plăcut lui Dumnezeu? Asta înseamnă a trăi prin credință numai pentru Dumnezeu, a umbla pas cu pas cu Dumnezeu și a căuta în orice timp și în orice loc numai voia lui Dumnezeu și împlinirea ei. A fi plăcut lui Dumnezeu înseamnă a arde în focul dragostei pentru Dumnezeu și lucrarea Lui. A fi plăcut lui Dumnezeu înseamnă lepădare totală de sine și a fi gata totdeauna de jertfă. Dumnezeu își găsea toată plăcerea în Domnul Isus Fiul Său Prea Iubit, cum găsim la Marcu 1 cu 11, pentru că El, Isus Hristos, n-avea voie proprie, ci voia lui Dumnezeu era voia Lui așa cum scrie la Ioan 4.34 și la Ioan 5.19, pentru că Hristos era gata totdeauna de jertfă. Toți mari oameni ai lui Dumnezeu, începând cu Abel, Enoch, Abraham, David, Pavel și așa mai departe, au fost plăcuți lui Dumnezeu pentru că au umblat prin credință pe calea lui Dumnezeu, i-au împlinit voia lui Dumnezeu și au fost totdeauna gata de jertfă. Citim la Evrei 11, prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ, căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este, ascultați, plăcut lui Dumnezeu și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Vedeți? Credința care lucrează prin dragoste, se vorbește despre aceasta la Galaten 5 5:6, te așează în starea de a fi plăcut lui Dumnezeu, pentru că această credință trece peste orice piedici puse în cale și privește dincolo de ele la Dumnezeu care poate totul. Israeliții n-au umblat prin credință, ci numai prin vedere. Ei aveau nevoie mereu de minuni, adică de ceva ce se vede ca să poată fi ținuți pe picioare. Când minunea trecea, ei cârteau iarăși, se tulburau și se răzvrăteau. De aceea Dumnezeu nu-și găsea plăcerea în ei, de aceea n-au putut înainta spre odihna Canaanului. Astăzi lucrurile stau la fel, numai prin credință. Nu prin vedere, adică minuni sau alte semne din afară extraordinare, numai prin credință putem fi plăcuți lui Dumnezeu, putem fi folositori oamenilor spre mântuire, putem aduce roada frumoasă a Duhului Sfânt. Tot ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament cu poporul lui Israel are o adâncă semnificație pentru noi credincioșii de astăzi, să fim culoare aminte. Cine are urechi de auzit, să audă, și cine are inimă de înțeles, să înțeleagă. În versetul 6, versetul 6 de la 1 Corinten 10, citim Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Dragii mei, de la începutul istoriei omului pe pământ, se vede limpede înăuntru și în afara lui lupta dintre curăție, adică dintre înfrânare și pofte, dintre ceea ce este pământesc și ceea ce este duhovnicesc. Mama noastră, Eva, a fost biruită prin pofta pe care nu și-a putut-o stăpâni. Și oricât de duhovnicesc ar fi cineva, ogorul vieții lui are mereu nevoie de curățirea spinilor și pălămidei care cresc neîncetat din ceea ce este firesc în el. În fiecare din noi, și Domnului Isus, există până la moarte o parte firească pe care trebuie să o supraveghem ca nu cumva să împlinim poftele și astfel să coplășească partea duhovnicească. Partea firească, adică omul nostru cel vechi, are un singur loc potrivit, crucea. Cine nu-și ține zilnic pe cruce, eul vechi, acela va fi împiedicat în creșterea lui duhovnicească a omului cel nou în Dumnezeu. În fiecare zi trebuie să privim ogorul vieții noastre de toate buruienile firești care cresc de la sine, ca să se poată dezvolta astfel plantele cerești noi sădite de Duhul Sfânt în omul nostru cel nou. Vechiul Israel este o pildă puternică pentru noul Israel duhovnicesc, ca acesta din urmă să învețe să meargă drept pe calea lui Dumnezeu. Versetul nostru arată limpede că aceste lucruri s-au întâmplat poporului Israel ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca noi să nu poftim după lucruri rele așa cum au poftit ei. Din căderile altora trebuie să învățăm să nu cădem noi. Purtăm un trup de carne care trage totdeauna spre pământ. Dar dacă hrănim necurmat omul cel duhovnicesc din noi, îl vom păstra puternic, și astfel vom putea supune trupul, adică materia, intereselor Duhului Sfânt în omul nostru duhovnicesc. Lupta dintre materie și spirit, adică dintre ceea ce-i trupesc și cei duhovnicesc. Nu va înceta niciodată în noi până la moarte, însă biruința atârnă de partea căruia din acești doi ne alipim. Dacă ne alipim de poftele trupului, trupul va birui, dacă ne alipim însă de puterea Duhului Sfânt în noi, el va avea biruința desăvârșită. Dumnezeu ne-a pus la îndemână arme duhovnicești pe care trebuie să le folosim zilnic, și astfel vom ieși biruitori asupra tuturor pornerilor păcătoase din noi. În rândul acestor arme se numără și programele de radio la care ascultăm acum pe care Dumnezeu ni le aduce în cale tocmai în vederea întăririi omului nostru cel nou asupra celui vechi. Depinde de noi acum să luăm aminte la învățăturile Duhului Sfânt care ne sunt aduse și cu prilejul acestui mănânchi de cugetări și meditații asupra versetelor noului testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Așa cum am mai amintit și cu alte prilejuri, vă îndemn fierbinte să cercetați toate învățăturile pe care le auziți față de Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu. Toate acelea care se potrivesc în tocmai cu cuvântul lui Dumnezeu, vi se cere din partea Domnului să le urmați pentru că sunt învățăturile lui, iar acelea care nu au neapărat un suport puternic în cuvântul lui Dumnezeu, lăsați-mi mie și celorlalți care am adus aceste învățături, având în vedere că și noi suntem vase slabe care putem oricând greși. Dragi ascultători, la punctul acesta aducem la cunoștință încheierea programului C-066, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu, păstrate pentru toți aceia care se deschid să le primească, să fie partea lor și lucrul acesta să se întâmple cu scopul de a Slăvi numele Lui Dumnezeu aici în trecerea noastre pe pământ și apoi în vecii vecilor. Amin. Fie și rămână peste noi binecuvântările Lui așa cum ni le-a pregătit în Domnul Isus Hristos de acum și în veșnicii. Amin.